والا وختره مرشدین کوړه مولانا مبتی تو صبح مسر د دوره تفسیر قران دا 16 نمبر کیسه چې الله بلا خير مرغوس کې 23 آډو درال کی شوه ده دیلم الهي دوه پته 86 ارشاد ته د سنت 63 این سیریز مرکز دکان نمبر 23 او در احوان پلازان د دې مینټور جگیره را سوي خپل ډایټر انوشیر په هيدي موبایل د سلام مخکې دا اوکه او د دی چې کاپر مشریک او بدهتی چې په کم شیبانې خفه کږي او تام را شي یارهجی بخه بره کېنو د د دا استستازانو دا تکرې داسې نه کولی نومونکو په تا سره ناسپاسو خوڅوکو نو ستخ هر وختې بس استستازان دی اوتی او استستاان دی اوتی نو د خپل استستازانو تتسکرې ډیرې مکوو د خپلو استستازانو تتسکرې بهوللی نه کوو اوګ منګه نه کوو او تاسو کوی من باکو زکه زمن اساتذه کرامو او زمن اکابرینو اغه دا الله د دین خدمت کړه ته به د خپل استادانو تذکرې په سباند کې ته دا وایي چې هغه به حلوا ډېر دا وایي چې حلالي به ډېر ښه کولي دا وایي چې صابون به ډېر وړا دا وایي چې چوارې به پس خاط کې خټو لولې لاچدانې به خټو لولې دا وایي ته به دا غي سب تذکرہ ذکر کې زمنه غي کار کړه منګه زکر او ګورای زمن اساتذه کرام ذکر کئ چه اعتراض په سند باندې دا دعو او طریقه د يهودو دا باغیدا سکل هو سوم دا سئ کئ طریقه د يهودو دا وا چه په سند باندې اعتراض وکئ لکر علل په جبريل امين باندې اعتراضو دا زکه کو سند مجروح کو او چه سند مجروح شي نو ټول خبره چې کم د نور وانه شي دا اوسم دئ دا سئ مودودی دې او شیا اغې د جناب محمد رسول الله په صحابه او اعتراضات شروع او اعتراض په صحابه کرام رضوان الله تعالی انهم اجمعين باندې دا چې او که نو دین د کمزای نه راغې چې صحابه ما تعون شو نو دین به د کم نه اخره شي دین به د کمزای نه اخره شي الله اکبر دا ست د پارا کوي چې طریقه ده جناب محمد رسول الله هغه ختم شي کوم خلکو چې په صحابه او اعتراضلته یو مودو دیو هغه او تان توی تا وي کوم ځای کې الله ویلي دی پیغمبر ویلي چې په صحابه او به اعتراض نکي کوم ځای کې دا ویلي دی واه هغه غریب و تامسون وي عجيبا کارینو دښات د علماء او نظرشه کوم ځای کې الله ویلي قرآن ډاکته قرآن ڈکو چه صحابه وباند اعتراض د لوی خرطوب دی قران ګوادي حديث ګوادي او دارنګې اجماع د امت پدې باندې چه صحابه کرام رضوان الله تعالی انهم باندې اعتراض د لوی خرطوب دی الله اکبر د دینه بلوی نه څنګه چي په امره پاک وای الله الله فی اصحاب لا تتخذوهم عرظا من بعدي خبردار خبردار زمانہ د صحابه کرام بارکی د الله نه اوری گئی اوری گئی د الله نه زمانہ د وفات نه بعد لا تتخذوهم من بعد عرظا اغه اید اعتراضونو نشانه مگر زوی چپاغه اعتراضات شروع کئ ما کوي دا سئ زنابياله دینابا نه څنګه او بيان ابي الله اسلام وایي فَمَن أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّهِ أَحَبَّهُمْ او چاچ دا صحابه او سره مینه وکړه نو د امینه زما سره دا زکه دا غي سره مینه کوي او مَن أَبْغَظَهُمْ فَبِغْظِهِ أَبْغَظُهُمْ او چاچ د صحابه کرام رضوان الله تعالی انهم اجمعين سر بغوز وکړه نو دا هغه بغض ما سره د زکه د صحابه سره بغوز او حسد کوي او بیا وي مَن آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي چاچ صحابه او ته 원이 کثیره چاچه صحابه او تبدره نو فقعد ازاني دا بدر دي ماته ولي دي او دا کنزلي ماته کړي دي و من ازاني فقعد از الله چاچه ماته بدر دي اوکړي او زماته کنز لوکړو دا الله ته کنزل کړي دي او دا الله بدر دي تب الله ته بدر دي او چاچه الله ته بدر دي نو الله بهوني وي او نبي عليه صلوات والسلام يو ارشاد فرماي نبي خبردار زماذ صحابہ الله زماذ پار زماذ صحابہ چونکڑی دی س خلق برستو راشی چې زما په صحابہ وباند دیوا با داغی شان کې بغستا خی کئ نبی علیہ الصلات والسلام لا تو آکیلوهم د درې خلق سره به یو ځای ډوډۍ هم نه خړی ولا تشاریبوهم د سره به یو ځای اوبام نس کید د پلیټو جټابام نس کید د خنزیر نه زیات او د سپین نه زیات پلیټی ولا تصلی معهم ولا تصلی عليهم د دې خلق سره وا جنا موستیا وزای نو درېږي دې پسې به موز نه او کداي موردار شي نو په دې بجنا زام نه کوي تیرې صحابه ابو بدر دوی کدا لوی خار د انسان چې هغه اصحاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جرح کوي اللہ اکبر من کانا دواللہ دو هر جہاں تندے چی دشمندے دا اللہ و ملائکتی دو پریشتو دا اللہ و پیغمبران دا اللہ او دا جبریل او دا میکائل نو فا ان اللہ دا انسان کافر دے او فا ان اللہ اپس بیشک اللہ تعالی دون دشمندے لل کافرین دا دا کافرانو چراب پریشتو باندے او گو رہی دا زمانی دا یاو بل رسم او یو ظلم پدې کې ذکر شو اعتراض عل الملائکه دا دا اغه زمانه طریقه وا هغه خلقو کې يهودو کې نصاراو کې دا مصیبتو چې اعتراض په پرشتوبان دي دا به کو او اعتراض په پرشتوبان دي دا وسوم خلکای لکه زبرشتو ذکر کم چاروت او ماروت دو پرشتي او پاګي باند خلک وسوم دغه کیسې جوړای او دایچه کمدنو اگه ادا کرو او دای کرو اعتراض آل الملائکا دا د دا زمانه د جای او تو اسم کی داشتا دیں وَلَا قَدْ أَنزَلْنَا ترغیب ما زجر لے اہل الكتاب وَلَا قَدْ أَنزَلْنَا تاکیق سر را لے گلے منگا ایلیکا تا تا آیات بینات اغاد دلائل بالکل واضح واضح واضح وما یکفرو بها اِلَّا الْفَاسِقُونَ انکار نا قید دینا مگر نا فرمان شیف المشایق حسین علی نور اللہ من قده اعمانا کی اِلَّا الْفَاسِقُونَ مگر مع دین عنادیان دا دین اینکار کئی فاسق نا مرادل تفاسق آعینا دی انسان مراد دیں اوہ کل ماہ دو زجرون دی بل زجر فدے باندے چه دا پریک دا دا دا دا اعتراست اعتراست کمو همیشه واده ما تکڑی دی او کلا ما آهدو عهدن آیا هر کلا چوا دا باوکلا دا یو لوزو نبزهو فریق منهم نمات بکڑا اغیل را یو لوی ڈلی دا دا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکه اکثر دا دا دینا ایمان نرادی همیشه دا یواده ما تکڑی دا بل ظلم د زمانی د جاہلیت چاغی بلوزونم اتوله اوسم خلک وادی مته سیاستیان توګور کنم عربی شي او هر دور کې چوډون را شي مغه بتاله دا کو دا کو دا کو بیا چې کندې دربین کې بنو ني او دا د سپوږندې چې کم د سپیله خلیله وا خلاده شي هغه بیا سکه بنور چاته سګوري هغه نو پا ساتی او په بيځه نظر ساتي او نه په ميخه نظر ساتي او نه په بل سپي باندې نظر ساتي هغه د سپور ځنګ دی راتلو د ځنګرينا دوامل غړو ناسره ټانکا وای ته تا چراو رسیدو نو دې ټانکا وای کې داسې واړو واړو کوتریو یو درې سالور او داسې یو واس د پرمباون تاکي چا غورځولاو هغه یو کتر دې یو طرف نه نیولې بلبل طرف نه سلور طرف یو بل تیرا کا یو کله یو سره چې زور ډیر شنو دا د ودرې ځان پس دا سره کله دا بل دا تماشما کا کتاو گاډ دا زای کولار دے دې اډې سفه ما چې خیال شنو ما ملګری تراسه زرو انده کې ما اله له ګوره ما سیاسیاندی هغه وي کوم دی ما دا غریدا کوتری دا سیاسیاندی د نن زمانه آبا باد چلا سوئی اگر جمهوریت اے انتخاب است عذاب استو عذاب استو عذاب استو بسره هر پنځه سالا جنگ دارد زمینو ملک بر ختنګ دارد یکه आवाज اذات ف شنی دم کبر مردار غو غای کلا بستو کہ جمهوریت دا انتخاب نو عذاب دې عذاب د پاس عذاب دې او بیا سو هر پنځه کال پس بچکم دنو جنگي یو بل لرکې یو بل بچکم کم غېمه به شوروې او ملک او زمکه دا په ځان تنګ کړي یا کې आवाज اذاتف شنیدم که بر مرداره غوغا یې کلا بس د غیب نه आवाज کیږي چې په مرداره د سپو ځان دی دا وعده بکیو بیا ما د کی او سپیچ غوغا واخلی نه بیا غړی ته ګوري بلخوا نه بيزی ته ګوري انه کداغه سیاسي دغه اشراب خلق ته ګوري او نه غیره شراب ته نه بل سپیته ګوري بل سیاسي لا پکیمسن ورکه یا غزان پورا کوي بیا بل اکثرهم بلکې اکثر د دې نه لا یومنون ایمان نه راړي په قران د باندې یاروي اکثریت پسه لارشه جمهور علاوه مومنان نه دي سره دایاره ډیرو پسه لارشه و لما جاءم زاجر زاجر بترک العمل به کتابهم پدې راه نه چسړیا خپل کتاب نه دمان له خپل پیغمبر نه دمان له نو پتا هو محمد رسول الله خ پکیګه ما خامخ اعتراضات کین ولم ما جاءهم او هر اجر را غلې دایتا یو ولم ما جاءهم ورکل اجر را دایتا یو ان زم شان پیغمبر الله اکبر اشاره تل تفхим الذات تنوین لتفхим الذات مینا هند الله دا اشاره تفیم الاذا دا اس تفیم دے تفیم الاضافه او مصدقن تفیم العمل دا عمل ادا سه او چر په تصدیق کو ار کلا چرای دی ته یوازې مشان پیغمبر د تاره فاند الله تعالی مصدق كل ما هم تصدیق ان کې او دا آغاچو دیسخه نہ با ظفری قوم من الذین پس او غور زو یا وی لو یدل مین الذین اوتل کتاب دا ان کسان نه چر کله شو اغه کتاب کتاب الله ورا کتاب دا اللہ تعالی رسطو دشاگان اخفلونا کانہم لا یالمون گویا چی دای اڈو پوئی گنا پا دی کتاب باندنے گلچ اڈو خبروں ندی تانسو لگون تاکہو گوری آل عمران ایک سو ستسی لمبر آیا تا ورپسی سورتو گوری آل عمران ایک سو ستسی عالتا ام اللہ رب العزت دا مضمون ذکر کی اللہ اکبر ایک سو ستسی وَإِذَا أَخَذَ او هر الله تعالی می ار الله می ساق الذين وعددان کتاب چې ورکل شوی تا کتاب تو بینن نه خام خام بیانوی بتاس دی لارا لن ناس خلقتا والا تکتمونا نبطوی دی لارا فنبذوه ورا ازورهم امام مظهری معنا کوي د دې ځکه ای ترک العمل به اغه باندې عمل پرې خود او هغه پټ کو او غور زه د ایغې لرا رستم د شاګانو خپلونه وشترو به ثمنن قلیل او غره کلا پنګ باندې دنیا معموله به سمایشترو نا ډیر باندې اغه سوچ دی یی غوره کوي د ای غوره کوي غور دنیا غوره او لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا خوشالۍ کې بده چې کمکارې نې کړو په برې تو لا زوي چې خلک وې دا خډر تکلا سړي دې ډېر تکو ادا لري ډېر پرېسګارې په دې نور د الله کتاب شاته ورزولې دي دا هغه ټیم کې يهودو دا چلکو عيسيانو دا چلکو فن نباظ فريق من الذين پس ورزوي وی لوی ډلې دداینا لا لوې ډلې دا کسان نه چور کلي شوغي ته کتاب حساب الله کتاب د الله تعالی ورستو د شاګانو خوول نه هم گویا کې دای لا علمونه پویږي په دی باندې گویا چې دې اډو پویګیم نه چې دا الله کتاب دی نو د الله کتاب هغه شاته ورزو علامې بنه قائم عجيبه شار وای هغه ن بزو کې تا باللهه و عزهېهم تمَّکو بزخري فهزیي وي د الله کتابابشا او غځ او دغ مما خبرې ددو کي آګډ وړ خبري راغتي اوغ باې دی جوړ ک اوي فعموما قال الله وسووه قال الصه ب هممو للله وَرَعِلَم اَغَرَت چې الله او پیغمبر ویل دي او صحابه ویل دي زکه د عقل خاوندان او د پوهه خاوندان دغه خلکو اابل شاعر وای و ان الذين امرتهم ايعدلو نبذو كتابا واستحلوا المحرمات اغه الله چې تاوته امر کړهو چې تاسو به زما د کتاب بیان کوئ ستا کتاب شاته غرض او آرام سي زنه حلال کړهو دا دغه زمانی د جاهلیت یو بل ظلم یو بل رسوم چې هغه د الله کتاب شاعت او ورځو او دا الله په کتاب باندې عمل کو کتاب کې دعا خوالي کتاب الله کې یو قول داده مفسرین کرام ذکر کوي مراد نه قران دی دویم قول مفسرین کرام ذکر کوي چې مراد د دینا توراته توراته چې کم دن اورستو ورځو او د دا اوسم دغه دا ظلم شروع دی دا ل کتاب هغه رستو غرزول شوی ده د مخلوق کتابونه راغستلې شوی دي او دا هر دور کې دا ظلمين هر دور کې او خلک اوس دې ته تر زمانہ ترقۍ دا تره کی نه دا دا جہالت ده دا جہالت او خلک دې ته ترقۍ دا تره کی چرېم نه دا واتبعوا ما تتبع الشياطين الا ملك سليمان دي ځنا دوي اتراز پرېسالد جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې آغاز کړګې اوا دا او اتراز دې طریقې سره چتواي چيارا زد انبیاء و تابعی ما. او تد سلیمان لے صلاة و سلام تذکرہ کے چه غام پیغمبرو او هغه چې کم دے پیغمبر نو واللہی ما کان سلیمان اللہ سائرہ سلیمان خو جادوګرو کرو او چه کم دے جادو کرو نو پس سلیمان علیہ السلام باندې دا اعتراضو تو او دا غی وجوہاں تو کرام ڈیر ذکر کئی بعضی علماء کرام اغی وی لکا اللہ ابو منصور ما توری دی رحمه اللہ اغیر زکر قیدہ والی ویبداللہ ابن عباس نا روایت تی چه آصب ابن برخیہ دے کاتب دو سلیمانو او دے اسمی آزم پیجندو او ای دو بندو سلیمان لے سلام پا عمر باندی دا غد پارخت کتابت کو اغیر بیاد اغد اللہ د کرسائی او دا تخلان دی دا پن کو ہر کل چو سلیمان علیہ السلام وفاد شو نو شیطانانو اغاک سیزونا راو باسل او اغاک سیزونا مینس که یو سطر دو سطر یو کرخا دو کرخباد دزانه سا شید داخل که دروغ کفر او بیایوی احاز اللذی کانی عملو به سلیمان دا اغا شیعو چو سلیمان با پا دی بانده عمل کهو نو فا اکفرهو جوحال الناس وسبو ہو و وقفعو لما اوم فلم یزل جوحالو هم یا سبون وحتا انزل الله علی محمدین وتبوا ما تطل الشیاطین نا پو خلق را لغوی خلیمان داسو هغه ای سلیمان علیہ السلام کافر ویل شروع کړه علما ودریدل دا صفای کوله تر دې چې خبره د محمد رسول الله زمانې پور راورېده صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ الصلاته والسلام تعالی دا چې کنده اوه چې دا سلیمان علیہ السلام د دینه مبارا او دا شیطانانو دا کړه دارنګ دیم کول آنه وېدا څخه روم کې دو چې کله سليمان عليه السلام لمما مات سليمان وقاف الناس اوصاب او اوجاع چې کله سلیمان عليه السلام وفات شو مر شو کنه ospada څخه نو وای اوس راوتی دي آل الحلوای والخانه کو نغې وېدا څخه بنو وای کله سليمان وفات شو نو خلکو په جسمونو کې دردونه وغیر مخصوصي دل شروع شو نو خلق وی لوکان سلیمان حیا لوکان سلیمان حیا لکانا ائنده منہ هاذا فرج فظهرات الشیاطین ک سلیمان علیہ السلام اوس جون دیو نه اوس پته کنده نو دا خبرې نه وی شیطانان رال خلق دیو هنده لکم علاما ک یعمل بی سلیمان زه زتاه ستوخه ما شیطانانو ایجاد نو بسکول ای نوید زانه کتاب نو لیکل او خلکو ته وي دا سلیمان لیکلو او هغه په دې باندې کار کوه هغه باندې خلک چکم ده نوبیا کافر کله یعنی د زانه جادو پولیس او خلکو ته هغه وخوده پ دې باندې خلک کافر وګرځون دا رنګ نور مفسرین ذکر کوي چې سلیمان عليه السلام په زمانہ کې د سحر چرچاوه سليمان عليه السلام اغه کتابونه د شیطانانو ناراضه ما کلو د خپل تخلا کې خدل او چې کې خدل نو اغه شیطانانو اکان مار ختم شو اجادو ارسه ختم شو اوس چې کله سليمان عليه السلام وفات شو نو دای اغه کتابونه راوباسل او ابلیس اغه درې د او خلکو ته خطاب شروع کاله ک علامه ابن کثیر ذکر کړي او خلکو ته وی ګورې وېدا چې کم نه نو سليمان عليه السلام د خپل حکومت پدې باندې چلو او بیا وسر اخره کې دام زیادتو کوه ویازه ما كتبه اسف ابن برخیا الملك سليمان بن داود من زخائر كنوز العلم وېدا هغه شو چې اسف ابن برخیا د سلیمان عليه السلام نه پاره او پدې باندې هغه بادشاهي چلو لا نو خلک پدې طریقه باندې کافر کړه لکه علامه ابن کثیر دارنګي علامه ابن جرير دا ذکر کوي او شو د پندای هغه جو ارل قران کې دا را دی آی وای چې دا کول دا مختلف قسمه دا دکر کوي مداه اعتراض او شپ نبی عليه صلوات والسلام باندې پتا باندې به دا اعتراض کوي چې تا ته بدا وای چې خام وګورا تد انبیاو چې کوم نه درې پلان کو اکابرینو دادا کې او غي خدا څخه داسې وو تا په مشر باندې به اعتراض کوي اوسمه لګات داستادا پلانکے مشرش دے نو دے دا سے او دا سے دا سے کڑی دی اسے نا چی تذر تیشکی او بیا چی کم دے نو پاگئی باندے بد گمانا شے دا سے او نا وته به او ماتهلوشایانو تاېداریوکله لدي ورپې شو غا پهسیلو ستلب شطاننو عله م کېلا معنا په زمانا د با چاي د سلیمان علی سلاتو کې آ پهې روان شو ګور زمنږ ااستی ځای کرم یو طرقې کرکيډېره بهترین نه چې د پخوانو او کتابونو کې دو غلت چو ک لکه دا ګورهشیطو شان ته کتاب منصوب کو سلیمان عليه السلام ته کتاب منصوب کو بل دا سره چوګورې شانې نزل سره نو هغه دنسو چې کتابونه راو باسل او دا غیب میاںس کې تدلیس وکاو داسو وکاو کرکو کې داخل دزان لیکل پک وکړو کتاب دا خو خود په کې روست لیکل وکړو نو داس نه نه چې د سليمان عليه السلام د زمانه جاهلانو هغه شروع کلا سليمان عليه السلام ته کافر وینو داسه بنه کوي نا نا دا علماء و کار دای هغه به دا کار کوي منګه دا و او دا زمون د ویار د پخوانو علماء ته کافر و چې ته په یو خبر رادو دو کې نو دا غو پلان کيم ذکر کړدنو بیا غام کافر شو دا سه آرامیتوب کوي او خلک بد ځنه کوي زمونګه د اساتذه کرامو طریقه دایا وګوره د یو ملافه کتاب کې غلطه خبره د نو دا سړی به خالی نه یا به د مجهول سړی وی سړی به سوک پیژن نایاب معروف انسان ک مجهول ساړو نو توایا زدا مجاهيل ن دین ناخلمه شه ز دای پسې روان شمه شه بس دای د سوای نو زبا آغه کومه نه ز چاره نکوم او ک معروف انسانو نو بیا وګورا شه په بدعت باندې مشهور او معروف ده او په شرکيات باندې کنه چتر سنت د پیغمبرمانه مشهور ده نو ک په بدعت او مشهوری شه ټول عمر بدعت کړی لږه پدی کې چې دا مبتدیین کومو لکه صاحب نو او صاحب د بصائر داسې خلکې نو چې عام مبتديین داسې یا رساله قبوریه ولدا داسې خلکې یا احمد رضا خان و غیره داسې خلکې نو چې څوګه ته وای دا پلان کې راځي دا خبر لیکل او ته حضرت زره د سړی خبرې نه قبولمه ها او کما معروفه سنتو باندې او یو غلط خبره و نو دا دغه نور کتابونه وګوره کداغه نور کتابونه وو نو تبوا هغه چې صحیح خبرای شبوا چې دا قران سره کومه دا دابه اخلمه او چې قران سره کومه صحیح نه دا دغینه خلاف ته نو زده ناخلم او دغه صحیح خبره دا دابل دا او پسې چې اسه غلطه منسوب شوی لاته لکه څنګه چې سلیمان عليه السلام ته دروغ منصوب شوی یا دا وای چې دا 10 من البغات ته دا دادی چې 10 کړه دې په کتاب کې د ځانه پکې او لکه څنګه چې شیطانانو په کتابونو د اسد کې داخل کړو او 10 من البغات کېړو او دا ډیر ڈیر لکه او سو دا اغیر زبردست دینا مونی ملتانو کرا چای دی چه گتاب شاید کی گی نو اغیر بچه کم دنو دا اغیر عبارتو نو باسی دا تانوی سی کتابونو کې نو که تدلیس شروع کرده دی کلی عبارتو نو باسی کلی دن نکید دروغو د میشا دا ظلم شروع دا آغا دا اغا شیطانانو عملو الله اکبر او یا بدای چه دا دنا په حالد غیر اختیاری کې صادره شو دا او مونږ دا خبره د نه منو الات غیر اختیاری کې صادره شو دا لهدا ځمږ دا خبره د نه شو منل او مونږ به خپل او هغه چې کوم قران او سنت او نور د مبارک لب کوشای نه کو دا ځنیږي لکه د عثمانیان او جرحه شروع کې پلان کې کا پیر دې پلان کې کا پیر دې یا مسلمانین والا کې تسمیه به عزت چدا چایره کافر او کافر بس کافر دی کافر دی هم دا یاد ساته تاویل بدعاغه چا دو قول کیږي چې داغه انقیده معلومه چې دا د قران او د سنت موافق و او غلطه خبره ته نه صادره شوینو داغه د قول تاویل و اوکی دانا نه او سړی خو مشهور کافر او مشرقي او ته داغه د کولونو کی تاویلونه کوي دا تاویل دی د دې دا تاویل عامه مشهور مشرقي مشهور بدتي او ټول تاویلات کوي دا سه سړی 122 کی تاویل چتامن قبلیه اغېلخ په جوړول هغه قبول نه درته نو کار سره تاویلات طلبیا وکې قبول نه دي بار دا طریقه خدامنه چې او صریح مشرکته اواغت چې کوم نه یاره سنشم ویلنو سنشم ویلې اجماع د علماي کرامو پدې باندې چې دا او سړی شرک بالکل صراحت سره ثابت شو پدې جنگ جگړېم کوي نو هغه بیا مشرک وای او چې مشرک وته کافر وته نو بیا په خپل کافر کېږي ملم یو کفیرل مشرکین او شک فی کفرهم کفره اجماعا دقال اتمام کې ذکر کای وو تبعوا متا تل الشیاطین عالم ملک سلیمان او ګور داد زمانه د دا جاهلیت بل یو ظلم دقال علامه الوسی رحمه الله ا څه د زمانه د جاهلیت یو ظلم دامون چھ ال اعتیادان کتاب الله تعالی بکتوب السحر د الله د کتاب په مخابله کې د سحر کتابونه غورکول او غل ترجیح ورکوي دا هغه ټیممو او سوم هغه بیا وای وها ذل خصلت الجاهلیت موجوده تن الیوم فی كثير من الناس دا اوسم په دې خلکو کې موجود دی او بیا ډېر خبره کړی ویلا سیما من تصیبا ال صالحینا وهو عنهم بمراحل خاص کر هغه خلک چې نیکان و تا دا چغیم او ګجوب غی کو بیچې چولی او ناس در جمعہ په کوټګو کې دا د جمعہ بڑواګا نه دا, دا مبتدعینا ناستې او یو په جممات ک کی بازارونوکیغ خلکې چې د یوبې شوور کړړی او جنین کولهکانه وکان له جین کوي ګوري او یو د جممات بړ واګې په تاویزونو باندې د میې تازی نه چې دا, دا په الک تاویز د دا په ج تاز دی او دا د تا یاد سااعت دغه تاویزونه حراې قطعی دي او ګړ دا ډیر لوی ناروا نرووادي او د کوفر خطره دا پهې باندې په دغې تاویزو او بیا کتاب نقش سلیمانی و ایداد سلیمان علیہ السلام والا دی کافر کا دا خو شیطانان اگر تا منصوب کرو کافر دا شیطانانو نلوی پلی تی چه تو اسم لاده خبره خبر نزبت سلیمان علی اسم دا نقش سلیمانی پا نمبان دی کتابو نا ترسیگی او دا چې ننو دا سلیمان علیہ السلام دا غده دا لوی کفریات تی دا بکواسات تی سلیمان علیہ السلام تر دی نزبت الل او بیا هغه ذکر کوي دا خلک سره بزرګان دینه فایتاات والامال السهریه تم امساك الحیات کله کله مارونه مار به بند کی وی دا وګوره سمره لوي سالي ده و ضرب الصلاح والدخول في النيران داران وګوره اور ته به داخليږي و غير ذلك مما وردت الشریعه تبطلوا فعارزوا ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما القوا اليهم شیاطینهم دا کله یو نخری کله بلې نخری لکه دا د امداریان و غیره چکه دا ټول د سحر سام صامدی او سو آفا د آف کفریات دي پایې کې هغه وای دنا ساری صادری را فاسقان دی وای فاسقان اور دې کلام بیا په دیوان دی, دی الله معلوسی شکری مسائل الجایلیه کې اللتی خلاف فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل الجایلیه وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, سُلَيْمَانَ كفر نه کړه سليمان عليه السلام ولکن الشياطين لكن شيطانانو کفر کړه او يعلمون الناس سحر خوده به خلق او تا جادو خوده به خلق او تا جادو وما انزل دا بل اشكال وما مبارك ياد تاسو مختصر يو سو خبر ذکر کوم علماء کرام ذکر کریں کیا خیر کی عادت ہوا اتفاقم بین صاهر و شیطان علی يقوم صاهر بفعل بعض المحرمات او شرکیات في مقابله مساعده الشيطان له وتعاض في ما يطلب منه چه شیطان او داننگه عقد شیطان عملگر جادوگر دای په یو شیوان د اتفاقو کې چې تبہ زماده پر ادا کې او زبستاده پر ادا کوم او هغه ولا کوي دارنګي سهر په علماء کرام تعریفونه مختلفو طریقو سره کوي او تقسیمات هم کوي علماء عجیبان جیبه طریقو سره لکه علماء کرام ذکر کوي علما رول مانی اما وای دیتا وای اذا عبد ما يدق ويخفى وهو من المصادر الشاذته اغه شه چپټ وی اغه زائر کی باریک وی اغه زائر کی او بیا وی والمراد به امر غریب يشبه الخارق وليس به اذ يجري فيه تعلم واستعان في تحصيله بالتقرب الى الشيطان بارتكاب القبائح قولا وعملا وقد عباره تبعه اغه وی داسه شیر جادو چې د خیر کی عادت د معجزه وغيرها سب پشانتی او شان زکه دا په تعلیم سر زده کی او بده کرے شیطانانو نمداد حاصلونه شي د دیوان علماء کرام ذکر کئ چې د سحر سمر اقسام دي نو هغه ټول پټولا چې کم نه اګای کې د شیطان نا قرب دی او شیطان تنیس دیواله حاصله کی او غن قسمت شام د سحر دي لگا اول قسم سحر التفریق چې دا خاون او خځه مینس کې جداواله یادته دوست تاسو مینس کې جداواله دارا ولی دویمه کوم د شهر او جادو د محبت شعر ته والا ستاوي چې بس خځه او خاون یاره مالا د خزو چې دا مرز دی چې لاړ شي دی سره مالا په خاون باندې تعويذ وکا او جماعت کې مولا ناشتي جبو کوبو والا هغه ولا تعويذ کدا ټول د شهر اقسام دی دارنګې دا شهر د تخیل خیالات او پریشانۍ وت ډېر زیات راځي چې سوتو کې دارنګ د دا جنون د لیوانتوف د دا ځاننا دارنګ شهرل مراد بيماري به در باندې دارنګ ذهن بدل, بدل خرابای دارنګ قسمه قسم اقسام د ده سره یا دارنګ زه او جادو د دې چې د مخزنه شळे او رکاو کې خقا قادر به سळे پکوره باندې او چې خپل کور ولا ته نزدیکیږي کورواله نشي کولې دا غن دارانګه شهر د دا استیحازه بعضه زنانو ته دا بیماری راشي شغایناړو دا استیحازه مرز ده دا, دا غلر کیږي نه بس وینه وینه وینه وینه وی دا آم بیا یو کله بیماری او کله جادوئی دا د جادو اقسامو کې ټولو دا دارانګه نورم غن اقسام د دې شهر ده د خازن بندولو او دغه بیا غن طریقې دي بار کې دا جادوګران کوي خو یاد ساتي لوګون ته کې د ايات کې تفصیل کوم چې جادوګر په څه باندې پیجن نه دا جادوګر نه ښه او په څه باندې به جادوګر پیجن نو ا ساره ملبطار کې علامه وحید عبدالسلام بالي ا ذکر کړي او دبل تفصيلي کتاب ده بیا په دی باندې وقایع الانسان at مګا د شهر او د دم په جندلو یو دمګر ده او سیدا مچي یو جادوګر ده نو مونږ به څنګه دا جنو چې د مو لایسب دواغه خجوبه کو با چولې ده او ناس ته جمعه کې او دا سيزونه کوي او دا وګورا د سليمان عليه السلام کتاب د داغه نه ميدل تعويز او کپ خاون باندې اوس پر سر خاون مینا کوي ښا او په او دا مرز زیاد شاته ګور دا دي سنانو کې ډېر زیات دي او دا د سيزون دي چې د ایمان نه سړی کنگالای او د ایمان نه سړی اخلاصای کله چې م دا نه خې پیاو معالج او علاج کون کی کومون دیشوی نو دا یاد ساتای چې دا جادوګر دی او ګورای انخ ز ذکر کوم بیا دا سني شوی موږ ته چا نو یون خیدا چې مریض وسه خلاړ شي او سوال کوي نو ایدا به علیکم چې زستانوم زده کما یسئل المریض عن اسمه واسم امه دا مریض نه دا غد نن تاسو یا دا غد مور د نن تاسو کوي کله کله د خزه د نن تاسو کوي نو کله کله د خور او د دې دا نومونه تاسو کوي نو چې دا سي کوي نو پوښا چې دا دامګر نه دی دا, دا, دا, دا جادوګر دی د웨منهدا چې کله کله کل بته وي یاره سنخرا له نه خو د مریض نه یاخذ اثره من اثار المریضه کله وی ټوپې راړه کله وی دغه کپلې راړه کمیص لکه اوس دی وی یاره کمیص راړه کمیص په لناب کوم بیا بته وي زونه چې کمند معلومم دام جادوګر دی او دا دمګر نه دی ادا ټولس دی کوي کنه ګورې اسلک سوچ کوی دا چې کم خلک فلوټ باندې غپا غپا شروع کړی او لیک یاري مږه اهله سنت یو او زه چې دا اهله سنت یو کدا جادوگران دي چې دا څه شه ده بیا دا رنګې کله کل چې یو حیوان معین صفاتو والا به چې دا راواله او دا و چې کمډنو مال راواله لکه کل کله وای توره چرگا براوله داوز دا زانده چه آل سنت والجماعت والدار طول دا که یو که نا توره چرگی غاله سو دا صفات والا حیوان یار دا براوله او دا لکا توره چرگا کله کله کلا بدا سی چه دا سه غیر مفهوم الفاظ بلی که منتر وغیره چه اغیبان سوک پوئی گی نا دارنگی کلا چه نو داسې الفاظ وای چې په سوک سوق کویږي نه نو داسې الفاظ والا دام د دا جادوګرای نخې دي او دا دمګر نه دي دارنګ کله کله مریض لبا یو پردوار کوي او ته وای سبا اوروب په پلیکلي چې په دې بار نه وتا پردہ کې او دې کې بزان پټه او سم دا کوي د اته طریقې چې پچا باندې پېریاني نو دا طریقې دی کوي دغه دا خلکو دارنګ کله کله کل مریض له داسې حکم کوي چته به دا ځای کې پاتې کیږي چې هغه ځای ته نور نه داخليږي او دا اوسم کې دا کا او دا مرز دای کشته کله کله وتدای چته به ابولہ دور دور مده چې کم دنو تقریبا سلويخ راځي سر داوي چ دې ابولہ به ګوت نه ورل دمر دمر موده احيانا یطلب من المریض المريض الله مستماعا لمدهه معينه غالبا تكون 40 يوما او دا اوسمي دلتر ایک کیو مولاؤ او آغا چی کم دے ندا تریقی با آغا کولے او اسمشتر او کلابت نا اللہ رو کڑا دے اسمشتا او, او اغا با تاویس چی کون آب جنابت کے کون پا پلیتائی کے ویداب ازا پا دیکی کون او کو. دا تول دا د اغام اہل سنت چھو شتا جو اندے دے پلے دا یوتی للمریض اشیا یتفنها فی کلا کلا بدل داست زونه در کئی چو ایده و پزمک که خاخه لکه تاویز بدلو که دا ازگوره و یرم انگه علی سنتیو دا ټول جادوګرانی که علی سنتیو تاویز بدلو که و ایده نو دا بچه تا مگبره زوړ کا که بروگوره نو پا غیه که بی خاخه خواییو دا دا جادوگر او بیا کلا کلا بدل پا اگه باندی سولی که نو نوپاګی چې د لیکلو کې نو دا ورته وای دا به اوري او دا اگېبه په زوړ کابر کې خاخه کې دلته دا سړی دا یو مولاو او یو زنانه چې کم ده نو دا ستاویز کړه او هغه تعویذ دی د چرګ د لوی بولو ځای کې بن کړه او هغه ولا بیا ګندله او هغه زنانه راغله او هغه په دې مغبره کې خخه کړې درنګې کله کله دا کوي کل کل کل کل کل کل یوتی للمریض اوراقا يحرقها ويتبخر بها کلا کلا سپانه باورکی و ایدابا سوازے او دی بانده بلوگی که او دا اکثر په آغا ٹیم که کئی چی الک لف جنائی بانده تاویس کئی نو دا خلک دا سزونا دیر کئی بیا باتیانه والا جوڑی کئی و او باتیانه و ایدابا واقلی او, دانس که با ادره او دا سزا کی به دره گی چې قبلیت د مخ راځي او دا کور کور د مخ راځي نو دا باتی به با بل او دا شه به دا غین او دل به پوکي ورکه چې دا کور طرف ته زی نو دا, با چه کم دن دا, دا و چې کم دا ټول جادوګری دا او کفر با ده او به باندې کافر کیږي کل کلا کلا یتیم تیمو بی من غیر مفهوم کلا ولا تن تن به شروع کړي او په کلامه پويګنا کلا با گزاد دم لرو و دم دا پیغمبر لرو و دم چایی بسیه چه لشبخ اندر مندر جادو کل اندر یو زرازو یو ملگر ویدرولم پلا رکی دی بازار کې ویراشت جی نمائی خان چه لڑا ما تاوی دی سڑیو دمز دکل دی او دا دم چه کم دی دن تواولا چرد دا دمز سیده نو چه هغه ما تا اغا دم اووی نو اغای کې پروس کل پاره کې داسې کفرې الفاظو داسې کفرې او سپه او داسې الفاظو جز په ډو پوي دمم نه او لګاو ما دا تا چانس د کړې ودا یو پلان کې دربار کې یو پیرسه ما دا غنځ د کړې او هغه ته بیا تعويزونه ما ته را تعويزونه راکا تعويزونه مې ته ټول واغستل اومې شولته اومې غرزولته ودا مال هغه کړو ا مې نه لای غرزول ما چې ده کفریا تي او بیا چې کم و ماه ما سحر ازه هغه چې قران وی پما باندې سچل کیږي قران نشم ویلي قران چګوت وله ما ته ته ما سره راځي په یو سور ازراغه بیا نه پته نشته چې بیا گمراه شوي او څه چل شوي دي اومده دې مرغوزو دارنګ کله کلا چتوه سره خلار شنو طالب خبردار کی تبه پیجر ایمنه پلوم بيزال بتلید پلان کیه پلان کی کلیل نه نه نه مساله دې دادا تاغا مشکل باموه ای پلار نوم بدل اومو ایستانوم تباچو دا خوڑیر سر تارا سیدل ای دا بیخیر سیدل ای جہنم تا او دا اسم دای کوي تارنگ کل کل دا سے غیر مفہوم الفاظ اغا بلیکی پساختونو کې یو صحیح ساخت دی یو غیر مفهم الفاظ ساختونه کې لیکل دي یا غیر مفهم الفاظ تعویذونو یا لیکل یادو فرغونه لی او د همان نګونه لیکل دا ټول کفریا ته دا اوسم دلته کې د دنیا کېږي او دا مليانه کوي او دا چې کم دا چوغی او جوبې اچولې او پنځپریان اندازې پنځپریان اندازې دغه مليان دي او دا کوي زخم پلوما دلته یو او پکې سبق وي 파ګه کې یو پیرو او اغلا بروزانه توری چرگی رات او کله توری چرگا کله سپینه چرگا او دلته دے او مولادی دے, دے مرغوث که اغلا ام چه کم دے نو یو خزی تاویزو لبراتلا یو زیو او او مواملا چاگا آزرات دا کلابرتو چراتلل بلا کم زینا چلا سکی دے شی چا تا پتای پتای پکی خورشی تے نو لور مور به راتله د دې د پاره چې د الګ زما د زوی د جنیو نکی او الګ براته د دې د پاره چې زب دک جنی کوم نو هغه حضرت پس کول د مرغز مولای صاحب هغه دا کول چې خز لبه مور لبه ولا کو د دې د پاره اوخه خبرو چې دواله را سخه راځي خو دواله یو بل نه پټ ساتلو هغه دا بس نه به کوي او الګ ته به وې خو او کلا به ولا مور غړی را روان کړو او کلا به ولا چې کمندنو دا چرګرا روانې کړي توري چرګې کله سپینې چرګې هغه به غستېته نه او دا وایي چې کمنن خوړې اخیره کې د هغه پیسې ډېرې شي خو ځو سره دا ډېرې پیسې نو بیا هغه لړ او داږي جنین نه باقاعده طلاق هغه لیک نه طلاق او هغه ستو کویدن جنین و بیا چې کمندن دلته پنيکړه هغه نکاح شوی د دې بیا دا سوخلستاره ټول کفريدي او کفرې طریقې دي په دیوانه سره اسلام د دیو جنا علماي کرام ذکر کړي چه دا س خلقو تسوکرالل نو دا دی قول کې داخل لمن اتا کائنا فصدقو بما یقول فقد کفر بما انزل علا محمد کم سڑے لکا امام زعابی رحم اللہ القبائر کم دا ذکر کئی چه دا س خلقو ترال دا دمین محبت دی تاویزون اغوائی دا ٹول دے کے داخل دی او دا وحید عبدالسلام بالیم ذکر کئی چه دا دی حدیث کے رازی دا ٹول کفریات تی و خلق پدی کم او کتابونه دیوادار سليمان عليه السلام کتابونه دیواغه کې دا د تاویزونه کوي ناউজوب بالله من زالک دا د اغه شیطانانو عمل دی چې سليمان عليه السلام ته دا منسب کړو بل دې کې دا ظلم د جاهلیت چې په انبياو او پاکافرینو بد دروغ جوړی دا ظلم د جاهلیت دې کې بل لکه عاشو او روستو براشیومو چې په يعقوب عليه السلام باندې دروغ جوړ وصیت بل یهودیت کڑا دا او سم دغسی کی گی او گورا علماء دیوبند دا سویلی دا ټول سوی دروغ وی او خرافات ذکر کئی دا قرآن نا چکم خبر آگئی تا غلط منصوب کئی دا پس دروغ و تڑی وَعَثَبَو مَاتَنُ شَيَاطِينُ تَبِدارُقَ لَدَايْ دَ سُتِلُستانُ مَشَيَطَانَانُ آلَ مُلْكِ سُلَيْمَانَ پُبَادْشَاهِ دَ سَلَام سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَلَام پَزَمَانَا دَ بَادْشَاهِ دُ سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَلَام کِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ كُفْر نَاو کړل سُلَيْمَان وے تو چوای چمنگا کوفر نہ دا یا خدا چې توای جادو کوفر دے الان کہ د جادو د پاره الله دعا پرشتې را لګلې و هاروت او ماروت بابل خار تا او اغه جادو کړه مې چې اغه جادو کړه تو ته څنګه کوفر وای دا غي جواب او دوه توجيهات پدې کې وما انزلا ما نفیشی نوغا ما ناکو ما وما انزلا للملکین نورا لگلش دو پرشتو بانده پا بابل خار که چهارو تو مارو تو وما یعلمان من احد او نبا خوداغی دوارو اسیو تن تا تردی پوری اقولا چوی باغی یعنی خمو بالغ خم با بکول فنه کې انما نحنو فتنتون بیشکا منگا دا پارا دا عذابیو تلا تکفر انکار مکو فرمکا پس دا کولو د جادو بانده فای لمونا منهما پس دا کوابا دی خلقو منهما دا وجه دا زد دا دی دوارونا منهما ای من زد دهما دا وجه دا زد دا دی دوارونا. ما آغا سو یو فرقونا چی جداوال به بیهی پاگی سرا پا ما بین دا د دا خزاداغ کے یا زوج نمرا دوستو لکه سوافات کے بے دلیل راشی باعث که وین المرعه پمابند سړی او زوج یو د دوست دارکه یا زوجي خزاداکه هیڅ او دا, دا, دا, دا معنا چې دا سارا راغلم نه دی هاروت او ماروت له سارا دغه جادو ور کړی شوی هم نه دی دا دروغ وي خلک هغه خو راغله دي د فارش کوي من غزاب د فار راغلی او تاسو جادو مست کوی دا دروغ جوړ شوي دی په غیبان دی توجیه چې ما, توجی. ما موصوله شي او ما نه داشي خود به خلق تجادو جادو وما او اغه شه اغه جادو چې راغله غلشه او په پا دوه فرشتو باندې په با ورکلې شوو دوه فرشتو ته په بابل خار کې چارو تو مارو تو و ما يعلمان من احد اوس په ګوره ترجمه کوي او نه به خدا ای تا تر دې پوری چې وی بده د્વાلو انما بشکم گا د پاره د امتحان یو نحنو فتنتون منگا د د امتحان یو فلا تکفر تاسو انکار مکوئ کوفر مکا وپس د کولو د جادو فیا تعلمونا پس د کا و بعد خلکو منهما د دوالو نا ما هغه جادو چې جدای به راست په هغه سره په ما بین د خاون او د خزدا کې جدای به راست د دوړ نه بځدکو نو دګه د پرشتو سو ګناشو دا ک یو استاد دی او ا دی زیکه مثلا زه نه سم او ز چدا پلان کو زمان جاهلیت جاهلیت کې بادا کېدل ضمانت جاهلیت کې بادا کېدل ضمانت جاهلیت کې بادا کېدل او تاسو چې کوم دی اغه خبره طول اوړی اوړی اوړی زید د دیده پاره هم چې تاسو ته نه ځان بچی او تاسو بیا مثلا الله شو اغه کارونه شروع کړي نو پدې کې زمانه سو غناش وو فرشته غراغلې د پاره د امتحان چې خلق فرقو کې پما بین د جادو او د په ما بین د موجزه کې او هغه پزاید د دی باندې چه فرق کړه وې هغه آغا هغه سیزونه شروع کړه نو دې کې د فرشتو سو شو دې کې د فرشتو هیڅ ګنام نه و خدا خلکو د ځانه چه کم ده نو جوړ کړه او دی ځای کې چه کم روایت ذکر کیږي چه خلق وای فرشتو دا کړي او دا کړي یاد ساتئ وګد اگد وګدا اگد کیسه دا مختصره و ان دته خلاسه چه کم دیاه که خلق دروغ زکر کئی وَایده ادل ده سکارو شو چه ده پرشتو اکتل ده جماعت اقسام زکر کئی دیخو دیا ایسا رسه تعلق نشتر ده چفتنه چه ده رسه <تصفح> اوزو زګورا خلق سوی دی زایکه نو دی زایکه خلق وای وای پرشتو جو قتل ګناونه ډیر زیات نو یغی چې دا سز دلیل مخلوق دی چې دا دومره ګناونه کوي وی الله رب العزت و ته یی کدا چې زونه ما تاسو کې کې غوډل نو تاسو بم دا چې یغی چې نمون بچارې مستانه فرمانونه وکړو وی الله و ته وی چې چالو تاسو کې کم بزرګان خلق دې ډیر هغه چون کې یوزو ولدا دغه ورکو مخایښات او داسې زونه پوډری پرشتو درې خلق درې درې اندغه فرشتې مقرره کړی او ازرائیل دا مونتا الله پاکه دار الشہوات او غیره پیدا کړو او راوی لګل چې زیس مکه کې پیسہلې وغیرہ خلق نہ کوئی نو دی په پیسہلې کولی ورځوی د ازرائیل علیہ السلام په سره کې څه شہوات غونته کې پیدا شو نوذو بالله من هاذل کفر و پیدا شو او, او چې کوم نن و بیا توبه وایسته چې بس علامه غلطی شوی دا او سلویخ کاله سجده وکړه الله تعالی توبه هستا او بیا وی تروسه پر الله تعالی بار نه ګورو او په شرم نگی دا و چې کوم بیا ما هاروت او ماروت په دغه څه پیسې کولې تر دې چې یو ایرانی نسل جنۍ ای و انتہائی حسینہ جمیله اگر اله نومو نوم او هغه چې کوم نه و دایل څه د خپل خاون په بارا قرار هاي چې څنګه رااله هاروت او ماروت د્વાل پیاشکان شو او چې عاشقاں شو د بط ویلې مطالبه نعوذ بالله وکړه او بیای یې وتاوي چې موږ سره اکار خو یې وتاوي چې نه علا بکوم چې تاسو شرابوس کوي قتل وکي او بیا چې کم د بت سجدا وکي کی. پار کې د ټول وای دغه وکړه او دای سر اسمی اعظم نو یې په باغ آسمان ته ختل نو یې د جما دوران دوران کې چې کم دنو اسمی اعظم ته نه زهرا چې ما ته بده اسمی اعظم الله نو یې هغه ته ا دایدا بد پهلین بالله اوکړه نو الله را العزت ودې اغا زهرا ستور اغا زهرا جنې چې کومه نو اغه د اسم اعظم دغه نفس اوې نو هغه الله آسمان کې ته زهرا ستوره جوړ شو او رستو چې کم نه نو دا حارو ته مارو چوکاتل چمګنه غلطیو شو نو دا اٹه مدرس علی السلام او پیغمبر او هغه سه خلاله د شفاعت درفاسو کو چمله دعا وغواړه نو هغه ته چا و الله ته چ ماف کومه خو دنیاوی غذاب وغواړي کو خره وی مې چې دنیاوی نو د بابل خار کې یو کوې دے وای اوس ماږي که ځوان دي او هغه د اور دی دی دی او دی دی دک کوې دے هغه که ځوان دي د جبینا او دک څخه چې کومه نو आवाज چوکي و وتوی چې موږ جادو کوي نو یو ول وتوی چې ګوره مخه مزدا کوي بیا وتام جادو کوي و ای جادو ته خو چې چا دا جادو خی، نو ای هغه د سپینی اس په شکل کې سپنذر نظر چې منډوي و ای دی و وتوی چې داله صحیح وای چې او وداستا ایمانو چې تان لاړ او دککه چې کمندنو بس و تر ایمان کنګال شوی کافر شوی دا واقعا د ایسات دا ټول خرافات دي مفسرینو کینام ذکر کړي کی علامه ابن کثیر چې دا ایسرائیلیات دي خرافات دي او نبی علیه صلاتو السلام د دې کې شی منكون نه ایمام رازی رحم الله وای علم ان از روایته فاسده دا بالکل غب شپ ده دارنګ ابن شعبی عراقی ابن شعبی عراقی, عراقی ذکر کړي علامه روح المانی دا فتوا را نقل کای چې چا دا عقیده ولراله چې د پرشتو دا کار کړل دی نو ای کافر دی او دی کافر کیږي په دې باندې او اوس کوپر فتوا له غول ده لکه روح المانی دا غفتواران نقل کای دارنګې نور غلمفسرین بل قران کریم په دې ګواه د ځای په ځای باندې لا يعصون الله حامیم سجدہ 38 کې برآشي دارنګه اراث 206 کې برآشي دا ټول لرنګ سورې انبیاء نو له څنګه چې فرشتې معصومې دی اګید الله نه فرماینه نه کوي بل دا چه عجيبه کمال خوده ته دروغ سر او په عجيبه درو دای دې زنا کوي نو نعوذ بالله من ذلک د دې کوی کی ژوندې کی او هغه د اسمان سره جوړېږي دا ډېر خپل انصاف دی بل دا چې دالا څنګه توبه ده چې کوي کی پرتی دې بیا خلکو ته دا چیزونه خای او د دوی چې خیر ده دا ته او ایمان د لړ بیام خلک کافر کوي دا ټول غب شپ ته او دا په فرشتو باندې الزام دی او دار زمانه د جاہلیت یو فاسد نظریه وا علماو په دې ردو دا خبره بالکل ده او گنو علماء او پدے باندے اردو نے بیار کری دیں اکبر وَيَتَعَلَّمُونَ فَإِذَا كَوَّبَادِ خَلْقُ مِنْهُمْ آدَدِ دوالو نا آغا جادو چیتہ جدا والے بیراسته پاین سرپما پا بند سړیو د خزاده کې واما هم بيزارینا او ندي د زیرر ور کوونکې بي پدي سرا مینه حدن يسو تانتا الا باذن الله مگر حکم الله هر سم جادو کوکه خو ضراری جسمانی اچالام نشور کوله مگر حکم الله اذن تقدری تق چاله تقدیر کیسه اوګرخه خو چې الله یو فیصله نه لیکلی پتاوي زنه چره نشکونه و یا تعلمون ما یزوروم اوس دا که وبدی اچ سرر به ورکو دا قید دی دایلا والا ينفعهم او سفایده بین ورکولا ګوروي ما مون بزوارین عدالتوي ما یزوروم البته ضرر جسمانی زوارین کې ضرر جسمانی کورکینو د الله په حکم یتعلمون ما چې سرر به ورکو یعنی ضرر دینی مطلب دا چې ضرر جسمانی خو د الله په حکم او wala qad alimu taqif sarade halko pejandalo che khama kha sale ch gware ka gha cha ch gware ka de sezun la radi jadulara nabai dadara pa khirat ke min khalaqin his kis mai sa ilm ijmali والا به سما شروب ينفسوم او هم ها ډیر بد دی چې د خرص کړی دی په بدله دا یی خپل ځانونه لو کانو یعلمون کاش کده په فایل می تفصيلي سره الله قد علمو کې علم اجمالی ګور علم اجمالی کو تاسو کاش په فایل می تفصيلي باندې پوی دی یا لقد علمو علم از با د حالت دنیاوی دی چې دنیا کې هغوی ټیکدا په دغه پوهه کې چې سبا په حاصل شیدا ته لکهن لو خان وی عالمون کا شدا حالت او خروي پته لتاي چې په دې والله مال 60000 راقي بل دا چې لکه کم مختصلماني او داننګ معنی القرآن وغيرها ذکر کړي اغه وی چې کم عالم په خپل عمل عملو نک علم باندې عملو نک دې داسې دلقه په مرتبه د جاہل کې دې نذکوت الله وی لو خان ولو انهم او کچر به شک دای ایمان راوړې او تقو د اعتراض نه په جبرئیل سره وत्ताقاو په جبرئیل اعتراض نه کوي دانګي په انبیا اعتراض نه کوي په سليمان دانګي انبیا ته دروغ نه منسوب کوي دانګي اکابرینو باندې دروغ نه جوړ کوي وत्ताقاو ځانی د اعتراض نه په پرشتو باندې لا منسوبۃ انهما له طرف کانو یالمونا کاش کدی پوی دې یا ایو الضینا منو لا تقولوا رعنا سلورم اعتراض دفه چې زما ته مونږه د صحیح الفاظونه منکه ستا مونږه ځکنه منو چې ته مونږه د صحیح الفاظونه منکه او چې د صحیح الفاظونه مو منکه نو مونږ ستا نمنو بل اعتراض په پیامه ری پاک باندې الله اکبر نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې الله وحی راولې غلا چې ته خیر ده کدی دا وای نو وای دی خو ته خپل صحابه او توای چې ادب الفاظ وای راغینا دی نو وای دراغینا پزایره انظر نا وای په سیمن زردار څو چې صحابه کرام د نبی علیه الصلاۃ سلام مجلس ته براتل نو وای به دا وای راینا وا پیغمبره زمنګ لګلې لحاظو کې را انا مشتق توجونه مراعاتنا زمنګ لګو له حاصل کړي نو يهود رال او د دین غلطه معنا واغستا او باغري سره بيد النبي عليه الصلاه والسلام سره توکي کولې داغه وجنا الله رب العزت صحابه کرام منې کړه چتا सुद्धा مستبه کليما مو وايي چې په کم باندې ديدا سي کوي لکه علامه ابو منصور ماتوردی ذکر کوي کان تل انصار فی الجاهلیه یقولون هذا لرسول الله صلی الله علیه و سلم فناهاه الله تعالی فناهاهم الله تعالی ان يقولها علامه انصار بهدا څه کول, کول اللہ اکبر مانی دی یا داننګ مسلمانانو به کول الله اکبر درائن غنیمانی دي اراینن یا مشتاق دارل مشتاق د درونت نا منونندے فمانه د بیوقوفه مرازی پدغه مانه بل احتمال دا چې غیر منون شي تنوین پینوی چې درعا عنه مشتک شي فمانه ده نه غبانانو ارعینا ایهان د شرک پکراته ان دوی به د اعتراض کوغور اسړیخ پله شرک کوئی او مونږه د شرک نه منه کوئی په امر تر راوی نا وایي چې زمنګ نه یا دارنګ بله مانا چې ما کوم اوکړه زمنګ لحاظ وکي او بل احتمال چې لګ به يهود اوږه کړ راینا نو راي به ته جوړ کوو زمون شپن کیا۔ چون کې دغه پیغمبر سره ټوکی کوله او د محمد رسول الله صلی الله سلام هغه به كن کول نو الله ربولي ساتو د دینه صحابه کرام هغه مننه الله اکبر او د دې ځای باندې مفسرین کرام ذکر کوي چې په کې دا سبق دی هدب مشتبه الفاظ ونزان منا ک کم کلمه کې غلطه معنی دا صحیح معنی امد نو می وایا کنا هغه مشتبه الفاظ ونزان منا ک می وایا یا ایو الذین امنو او دی مان خوندانو لا تقولو راغینا مو ایت الصلب درغینا وقولو او دا وای چې انزورنا انزورنا پیغمبر ته چوي نو پیغمبر یا رسول الله او نور نامنګ ته لګو او قبول کوي حکم الله تعالی وللکا دل توسمعو فمن اد قبول کیا دلکا سمع الله لمن حمدا لکا سړی دا خبره کې یاره زموږ زوی خبره ناورینو خبره من ناوری نو اوری خو اوری خو قبلی نمانا منی نا واسماو اومن ای حکم دا اللہ تعالی ولی الكافرین او دا پار دا کافران و عذاب و نلیم عذاب دے دردناکو اس گورا دا یهود بخام خواه اترازات کئی زکر چی داعی نا دیان دی ما یا ودل لذی نکفرو من احل الكتاب ما ی دولهنا نوښیان ک سانج کو برېکی دالی کتابونه او د مشرکیونونه ونه زلاده چ رانا زیلشي په تاسوبانې می نهښیرې مییر ر ب کوم سر د خیرنا د طرفاان د رستانسوونه والله یا